<coughs> Sekarang, mana nak mula? Apa kata, pada suatu masa dulu... ...berapa kali kita dengar ayat itu nak mulakan cerita? Kita buat lain sikit. Hah, dah dapat, dah dapat. Hah, kita mulakan macam ni. Ah, tak, tak, tak sedap lah. Macam biasa dengar je. Oh tak, tak nak buku. Berapa ramai yang dah tengok buku dibuka? Tutup buku itu, tak nak cara itu. Ini yang kita akan buat. Apa kata kalau saya balik ke hari bermulanya peristiwa yang buruk tu? Guk! Langit aruntoh! Langit aruntoh! Langit aruntoh? Kamu dah gila ke? Tatatah betul ah. ni mari ikut saya. Tidak. Ha? Ah. Apa tu nak? Apa? Dia berlaku kat bapak kau tua ni. Saya tak buat cerita. Ah. Saya saya -sa -sa -sa tahu dia kat sini. Ke ke kepingan langit tu ada kat sini, ke atas tanah ni. Be -be -ben Bentuknya macam tu. Ha? Ah. Macam bentuk tanda berhenti itu? Ya, cuma tak tulis berhenti. Uh, berwarna biru dan ada awan ke atasnya. Ia kena ke kepala saya tadi. Bentuk macam tanda berhenti. Iyalah itu. Apa itu? Nak, ini yang kena kepala kamu tadi? Oh, oh, tak, Ayah. Ia memang kepingan dari langit. <laughs> kepingan dari langit? Oh, tak ada apa-apa, kawan-kawan. <laughs> cuma, cuma kesilapan yang kecil tadi. Tadi itu cuma buah ock yang kena kepala anak saya. Buah ock yang kecil ini. Kamu diam, nak. Nah, ini pun dah cukup memalukan, tahu cik tak? Cikiliter! Cikiliter! Kenapa awak buat perkara ini dalam bahaya? Macam mana boleh silap buah ock dengan tanda perundi? Tapi ia buah ock yang besarlah. Apa huh? dia cakap? Berti buah bu ok berbesarlah. Buah ok yang besar? Ada beruk baling kosluar? Berti buah bu ok berbesarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, ia cerita karut. Cerita karut dari orang tak siuman. Hah? Oh, apa ni, Bak? Anak kamu takutkan kami setengah mati? Oh. Ya, apa yang saya boleh cakap Tidak ialah. Saya anak saya tahu ajalah. So, <laughs> Kerja budak-budak, awak ada anak, kan? Tak, Ayah. Ia bukannya buah ok, ia... Memang kepengen dari langit betul tak tipu. Percayalah cakap saya. <laughs> wayang, wayang beri kena bad wayang. Bila bila orang nak lupa kesalahan dosa kamu tu. <laughs> Mula-mula suat khabar, lepas tu buku, lepas tu buku dalam tep, lepas tu papan mainan, lepas tu sudu ada muka kamu, lepas tu laman web, piring peringatan, ya, tahu. kamu tahulah kamu nampak kan? Ya, saya nampak. Tak boleh makan tapi ada. Kamu tak tahan dengan ketua mikro. Papa iklan, ayah? Papa ayah. iklan kamu ayah. nampak kan? Ya, saya nampak. Perlekat <Nein> bumper pun ada. Dah agak <favors> dah, cuma menunggu masa je. Papa iklan ayah boleh terima, poster pun ayah boleh terima. Tetapi, pelekat pampur, ia akan melekat sampai bila-bila. Ayah, saya memang tak kisah tahu kenapa. Saya ada rancangan. Ya, sebab itu, ya. Ingat tak Ayah cakap, lebih baik jangan tunjolkan diri sangat, jangan jadikan diri kamu tumpuan, ingat tak? Ya, ta -ta -ta Bagus. tapi saya nak... Bagus, ianya tak... macam permainan. Uh, uh, uh. Ya, main suruh-suruh, hadiahnya takkan dijumpai sampai bila-bila. Bagus. Uh, uh, tapi... <laughs> Sekarang, kita ada rancangan, kan? Kita jumpa nanti. Ingat ya, jangan menonjol. Ya. Okey. Bye. Tengok mak, itu ayam gila tu. Ya, betul lah yang kecil gila. Ah. Tak mau pijak. Kita ah. jumpa pandang dia. Bye-bye. Cukup tu. Hari ini hari yang baru. Namak. Nah. A barraguiação The salah ara, wat we Foxy Luxy. Hadi cantik buat waktu. Goosey Lucy. Eh. Tuan, run of the litter. Hadi ah, ah, ah. dan boleh diharap Encik Woolensworth. Ops, pesnya jatuh. Hmm. Oh. Ah, ah. Ah. Penny Penny. Lucky yeah. Lucky. Yeah. Fuzzy Woozie. Yeah. Morkubine. Porcupine. Yo. Fish out of water. Woo! No. Hampir. Abby Mallard? <tuk> Itik hodoh. <tuk> saya takkan bertolak ansur sikap biadab ke atas kawan-kawan awak yang... Hey, hey, hey, yang... jangan bimbang, Cik Wollensworth. <tuk> <tuk> jangan terkejutkan saya, ugly. Uh, uh, uh. Abby, <tuk> mana tadi ya? <tuk> Itik hodoh. Um, um, uh, chicken Little? <tuk> hmm. oh, lambat lagi. Lambat lagi. Hmm. Kelas, buka muka surat 62 dan terjemahkan setiap perkataan ke bahasa kambing. <coughs> Lelaki. Ba. Perempuan. Ba. Mereka. Ba. Kami. Ba. Baiklah, semua dengar sini. Saya tak nak dengar bunyi kuak, tweets, oink, winis atau cukli doodle doos bila saya kata... dodgeball. Yeay! Semangat lagi. Lagi, lagi, lagi. Pecah pada dua kumpulan. Popular lawan tak popular. Coach? Ya, yeah, tak popular. Uh, perlu tak kaji semula panduan keselamatan? Ya. Yeah. Baling pada si bulat itu. Yeah! <laughs> <coughs> Bertenang, Ranz. Buat... Buat saja apa yang Fish buat itu. Buk! Buk! Buk! Buk! ian suka. Terterempak dengan musallah saya. Gula-gula getah kat jalan. Kali ni dia menang. Musuh lama awak. Mhm. Datang dari sebelah kanan. Ya kasi. Di ah. Ya, saya dah tengok bersi wayang nasib malang. Ya. Tapi hey, mungkin mereka terus jadikan video. Hai itu masalah kecil aja. Ops, apa tadi? Apa apa tadi? Ayah saya suruh saya hilangkan diri saya. Tapi tahu tak itu tak akan lemahkan saya sebab saya ada rancangan. Awak nak dengar tak? Heeh. Tata tata ini rancangan baik. Okey, nanti macam ni. Satu saat hancurkan hidup saya kan? Satu saat walaupun aku tega. Ya, saya nampak saya cuma perlukan satu peluang uh, uh, saya cuma perlukan peluang untuk lakukan sesuatu yang hebat supaya orang lupa pasal langit nak runtuh tu untuk selamanya wuh uh, lepas tu uh, ayah akan bangga pada saya akhirnya rehot nos hai hello hai, hai. hai. hai. hai. apa buat tu ha ya jadi uh, apa pendapat awak okey dengan ni awak kata langit nak runtuh Ayawa tak sokong awak. Saya saya, Dan saya awak terus memendam rasa. Sejak tu kan? Ya, I ya betul pedi, tapi menyakitkan. Uh, uh, ya. Yeah. Okay. Tu dia. Tu dia masalahnya. Uh, Okey, ya yeah, tapi tak ada tapi tapi. tapi... Cukup. Apa yang perlu dibuat sekarang ialah masalah perlu diselesaikan. Bukannya satu-satu tapi bam, hancur. Sepih emosi berterbangan, marah, kecewa, penafian, takut, belahan kesedihan yang mendalam. Faham apa maksud saya? Uh... Baiklah lupo kampas satu. I, I ini yang pentingnya. Awak kena berhenti dari buang masa dan selesaikan masalah awak. Uh, Okey tapi uh... Ini penyelesainya. Awak dan ayah awak cakap-cakap cakap terus terang. Terus terang? Terus terang. Cakap sampai awak dapat keputusannya. Nanti tunggu dulu. Macam ni, dengar. Ada liputan penuh pasal perkara tu dalam Modern Malay bulan ni. Cukup secewa sekali. Wow. I can say that tak kau setel rancang. Kan? Ya, tapi mengikut uh. kata Cosmo Dark, kita kena berhenti terkedik-kedik dan cuba berjalan. Tapi... Dan Beautiful Duckling kata, "Mengingat uh. dari betul terang dengan ibu bapa bulu boleh gugur awal." Tengok, terus terang. Uh. Mari, ikut apa saya cakap. Awak, ayah awak, cakap-cakap. Abih, abih, abih dengar. Bercakap ni buang masa je. Saya kena buat sesuatu yang hebat supaya ayah ingat saya bukan pengalah. Apa ni? Awak bukannya pengalah, awak pencipta, banyak ilham, kelaka, chomeil. Dan... Apa? Haha. <laughs> ah, kau ah, uh, ya, ah, uh, rent. Patut tak chicken Little terus terang dengan ayahnya untuk redakan keadaan atau buat penyelesaian sementara dan tak sesarang masalah? Penyelesaian sementara. Rent. Oh, mafla, saya tak pandai macam memuka. Ah, fish, tolonglah saya. Laiki. Si cantik ya budak binatang. Nampaknya cuma perempuan yang bagus dalam komunikasi dan sensitif. Oh. <laughs> Dah cukup tu. Kita tengah berehat sekarang Foxy. Bersedia untuk sakit, tapi bukannya sarai emosi macam saya ni. Ah. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. ponteng kelas, pakai seragam tak sesuai, bergaduh dalam kelas gym, sekarang penggera api. Sejak kejadian langit nak runtuh tu, dia asyik nak buat masalah aje. Ha. Ah, macam nilah pak. Awak tahu kan kami sangat menghormati awak? Maksud saya awak bak Ace Clark, bintang baseball sekolah kita. Kita terima ajalah kenyataan. Anak awak langsung tak macam awak. Okey. Terima kasih berita saya. Saya akan jaga anak saya. Uh, uh, uh, ayah, ayah, uh, bukan salah uh, tak saya. Apa, tak Fungsi apa, dia... ayah tak kisah. Kamu tak payah teragak-agak apa-apa. saya dah fikir ke ya apa kata kalau saya uh, apa kata uh, saya masuk pasukan besbol sekolah uh. Hey, hey, uh. Orang, uh. Uh, uh, maaf kawan maafkan saya ya maaf besbol nah kan kita dah cakap pasal ni ya betul tapi ayah masa tu saya kecil lagi dan uh, saya naik 5 round tahun, tahun ni abang dan saya dah naik dah ni Iya yeah, kan ni baseball kau kamu pasti Oh yeah ke? yeah maksud saya tahulah tapi kenapa tidak kan <laughs> Yeah apa salahnya tapi kenapa yeah, Ya ya tahu ajelah kan ayah memang seorang bintang besar baseball sekolah <laughs> <laughs> Saya rasa ayah boleh bagi nasihat sikit Tapi tapi nak tahu tak ayah ayah cuma terfikir mungkin baseball bukannya sukan untuk kamu faham tak uh, uh... Kamu dah fikirkan pasukan catuk atau kelab nyanyiankah? Dan remaja sekarang ni, tahu tak mereka memang bersemangat betul nak kumpulkan stem. Kamu nak berhenti, kita pergi cari stem? Tak, saya tak suka stem. Cuma warna, berwarna-warna. Tak, saya cuma fikir, saya cuma fikir baseball. Tak sabar rasmi nak tengok muka ayah, bila saya pukul bola tu untuk tersedan. Ayah, saya main-main tadi tu, cuma lawak je. Cuma tolong ayah, satu benda je nak. Boleh ayah cakap ajalah. Tolong jangan letakkan harapan terlalu tinggi. Ya tapi ayah masa Betul saya ni? saya saya rasa saya boleh. Mm. <laughs> ya, eh i... baiklah ya. buat. Impianku Kianhampa Impianku kuan-kuan-kuan. Ya, dah 2 dekad sejak Oki Om mengalahkan musuh lama The Spark Ventilators. Dan sekarang, dengan satu larian yang tinggal dan pemain berkedudukan untuk mendapatkan mata, kita dapat peluang sekali lagi. Keseronokan ini bukan sekadar baseball, bukan kerana hadiahnya. Ia tentang kemegahan dan penguasaan terhadap mereka. Tentang na na na na, nah, kami kalahkan awak iaitu EJ Kan yang datang dengan kemenangan. Yeah! Ya, betul itu. Pocky Oak dan Datuk Bandar Terpilaki akhirnya akan dapat cakap besar untuk setahun penuh akan datang. Hey. No. Tapi pertarungan ini dah menyebabkan banyak kesulitan kepada wira kita selepas sembilan inning yang sangat sukar dan beberapa pemain yang tercedera. Pasukan E-Kons terpaksa menggunakan pemain simpanan mereka. Harap-harap ada cukup pemain di bangku simpanan untuk mencipta kemenangan. Seterusnya, Chicken Little. Chicken oh. Little. Jelas ianya agak sukar Little belum pernah memukul sekalipun Sejak menyertai pasukan Dia akan buat pasukan kita kalah Tapi tunggu Kalau dia dapat pergi ke base yang pertama Masa itu Foxy Loxy yang kuat Boleh masuk dan selamatkan kita Permainannya cukup hebat sekali Calon pemenang mudah untuk trofi MVP Yeay Okey, Little, dengar ini. Kamu cuma ada zon pukul kecil mulai halus sikit saja. Tak mungkin dia boleh buat kamu keluar. Kamu jalan saja. Jangan pukul. Ya, yeah, Gus. Tapi saya rasa Jangan. saya boleh panas pukul. Jangan. Pandang saya. Pandang saya. Jangan pukul. Jalan saja. Kamu dengar tak? Kamu jalan saja. Tahu. Tapi, Gus, nanti saya... Jangan pukul! Gementar. Kekor. Tak mampu nak pegang pemukul. Dah maju sikit ke kotaknya. Dan dia nak pukul dari kanan. Dari sebelah kiri. Stas, dari sebelah kanan. Kanan. Hei, eh, luar mudah. Nampaknya, pemain sebelah kiri ada kerja lain yang lebih baik. Pemain tengah padam pulak, perut keduanya rasa labah. Dan pemain sebelah kanan menggali serangga. Mula main! Kenapa dia? Kenapa sekarang? <tongan> Saya tak akan malukan ayah. Lidak kali ini. Dia membalik. Pijenya. Bol lain tinggi. Bol! Bol! <tongan> Bol! <tongan> strike 1. Kura-kura dan puan-puan. Ini bukan pokok tambah tapi kura-kura pun lebih laju tidak balasnya. Pendekat bola memberikan isyaratnya. Ini pitch dia. Bola rendah keluar. Dia memukul. Strike 2. Oi. Tolong kata jangan pukul. Jangan, jangan pukul. pukul. Jangan. Bat trap. Jangan, jangan, jangan pukul. Jangan pukul dah 2 strike satu lagi strike pasukan kita akan terkeluar dan kita boleh balik ke rumah hari ini adalah hari yang baru don't Jangan... go main, pukulannya kena. Kena, kena. kena? Kena. Kena? Kena. Ah, tapi nanti pemukul masih lagi di base utama. Dia berdiri terpinga-pinga. Lari budak, lari. Cepat nak ah. Lari, lari. Lari. Itu pun dia, lari salah arah. Tunggu, tunggu, tunggu. Kakak, bukan arah tu. Lari arah sebelah sana. Pusing belakang. Nanti, nanti. Dia pusing. Ye! sejak pernah cakap benda ni tapi sebenarnya dia pusing di base utama dan di belakang dia, Gusilusi dapat home. Hari yang baru, hari yang baru. Dan pemain sekarang baru. terikat sementara itu mereka berebut di tepi sana. Nampak macam Rodriguez yang dapat. Tidak, dia pemain tengah. Kelompok di luar padang, tuan-tuan dan puan-puan, selepas Rodriguez balik ke base kedua. Tangkapan dah sempurna, tapi mana bolanya? Little menyitu back, terus melangkah. Ya penjarian bola sekarang. Pemain menghadapi sedikit masalah. Macam ada kekecohan di luar sana. Melekat, melekot. Akan lembu ni. Yeah. Oh, oh, oh, permainan lambat angkat lembu. Budak itu sedang menuju ke base ketiga. Nampaknya dia tak perlu menggelongsok. Nanti judul. Tidak. Sukar untuk dipercayai. Dia nak teruskan sampai habis. Nak buat home run. Nak bolot semuanya. Ke belakang. Ke belakang. Awak tak akan berjaya. Oh. Budak itu ada keberanian. Dia mengurang ke babanya. Semua yang di luar menyokongnya. Lee telah berlari bersungguh-sungguh. Dia menggelongsokkan dirinya di base utama. Sekarang datang pemain tengah. Bota finish di base utama. Oh. <coughs> <coughs> Awak tak keluar. Oh. Oh kawan-kawan. Oh sungguh mengecewakan. Nanti. Tunggu tunggu. Menunggu satu penyiksaan. Tenangkan diri anda. Tenangkan diri dan bersabar ya. Ia <coughs> mungkin akan berakhir. Dia Dia Selamat! Belarinya selamat. Oh. <coughs> Semuanya dah selesai kawan-kawan. Pertama kalinya dalam 20 tahun, kita menang kejuanaan! Ibu-ibu, ciumlah anak-anak anda. Anda telah saksikan keajaiban. Ingat di mana anda berada di saat ini. Baunya, bunyinya, ada juara baru di bandar kita. Dan namanya ialah Chicken Little! Masih, yeah, kita pukul nasi! Ya, Chicken Little. Semuanya bilik kamu. Kemenangan, kejayaan, keputian dan kesimpahan dengan minuman sukan melekit-lekit sampai basah seluar dalam kamu sampai berjam-jam lamanya!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 And I'll keep on feeding till the end. No, no, no. I am the champion. I am the champion. babagan Gun is the loser. Cause I am the champion of the world. Ini balikannya dan pitch-nya. Bola rendah betul-betul di tengah-tengah. Dia memukul. Crack! Melayang menuju base pertama kemudian kedua. Terbang tinggi di udara. Terbang dulu. melepasi base ketiga dan menuju base utama. Bergelut untuk mendapatkan bola dan itu balikan home dan dia selamat. Yes! Yes! Apa? Ya. Skor menang. The Mighty Ekor menang. The Mighty Ekor menang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Hehehe... Uh, uh. <laughs> Kamu tahu tak? Ayah rasa kemenangan tadi itu dah buat kejadian langit nak runtuh itu dilupakan buat selama-lamanya. Kan nak? Betul itu, Ayah. Saya... <coughs> Kalaulah Ayah fikir nak... Terus terang? Terus terang? Nak terus terang tentang <coughs> apa? Terus terang? kecuali kalau kamu t fikir kamu. Tak tahu bukan-bukan ni saya tutup terus. terus Bagus. <laughs> oh, Okey. Eloklah <laughs> ya <ayah>. tutup. <laughs> saya tak. Eh. Eh. Eh, baiklah. Tu kolab seronok. Bagus tu. Bagus tu nak. Eh, saya setel aja. Tolong tutlah ya sikit. <laughs> Okey. <laughs> uh, dah bangun, dah bangun pun. Hey. Selamat malam Ace. Inilah balingannya dan piece-nya. Jiha. bagi rilhan ni bentuk macam tadi berhenti janganlah lagi eh hey, tak kamu tak nampak air datang air datang tak nampak wey kenapa ni tak ada betul ke uh -huh. air dengar kamu menjerit tak um, uh, saya uh, saya jatuh dari katil ha huh? macam mana kamu boleh ke sana sana mana? sana mana sana macam mana kamu boleh ke sana kita cakap pasal siapa <tuk> mm Tak <tuk> apalah, apa biasanya pun. Dengar, yang lepas dapur lepas, kan? Mm -hmm. Besok akan jadi hari yang baru. Tolonglah <tuk> <tuk> pergi, tolonglah pergi, tolonglah pergi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Bagus. Hah? <tuk> Ah Ah Ah Ah Крепа Semua, tengok ni. Peliknya. Okey, biar saya teka. Tak bagitahu ayah awak lagi kan? Saya... Dah agak dah. Kenapa tak bagitahu dia? Sebab memang tak ada awak, ayah awak, cakap-cakap-cakap. Tak, cakap. tak, tak. Kami bercakap. Memang, memang ada kami bercakap. Ha? Uh -huh. Oh, iya ke? Apa dia kata? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Apa? Baiklah. Cukup tu. Sekarang kami akan campur tangan. Awak kena berhenti membuang masa dan selesaikan masalah awak. Betul tu. Abby, eh, tolonglah. Inilah benda yang jatuh atas kepala saya dulu. Tak mungkin saya nak bincang hal ini dengan dia lagi. Ya, tak mungkin. Rantz. Maaf. Saya ini lalang di tiup angin. Okey. Saya yakin mesti ada satu penjelasan yang mudah dan logik. Maksud saya, mungkin sepihan belon cuaca atau mungkin satu bahagian dari satelit komunikasi percubaan. Saya tak peduli apa bendanya. Saya nak ia pergi dari hidup saya untuk selamanya dan semuanya balik ke asal. Hei, ingat tak masa benda biru berais itu jatuh dari langit? Semua orang ingat ianya benda dari angkasa. Tapi rupa-rupanya ia adalah air kencing beku dari kapal terbang. Ya, yeah, betul-betul. Ia yeah, air kencing beku. Ya, yeah, air kencing beku. Kencing, kencing, kencing. Boleh tak berhenti bercakap itu? Apa? Kencing? Kencing. Macam mana tinkle? Pidem? Wis? Kwiwi? Okey, tukar topik. Kalau pisi... Saya tak peduli apa bendanya. Kau! Тя referred verschiedeneха. Nanti nanti, ho ho nah. Apa yang kecik-kecik cuh ni? Cicak itu nak bagi tahu sesuatu. Bagi tahulah. Dia boleh terima. Kita cakap pasal siapa? Ah. Eh, uh. saya kena pergi bye. <laughs> Kita kena sedia dengan apa yang anak nak cakap walaupun mereka tak ada apa-apa nak cakap. Tunggu aja kat situ. Eh, kami gerjuk betul makan awak. Ya. <laughs> ha. О, ма как са я. О, О, Yeah. <laughs> Kedidik maju trofi yang tak ada garansi Atau dia jadi ibu separuh hidup Yang disemai dengan emir bayi pemuluk muka Oh. <laughs> Awak buat apa tu? Cepatlah. Tenang, tenang. Okey, baiklah. Dengar An, ini semuanya. An, okay. Mana biar awak? Ya. Mana biar awak? Nafas. Nafas. Penafas. Penafas. Penafas. Bukanlah. Lahan. Lahan. Lahan. Okey, sekarang. Buat apa yang awak biasa buat. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Ha, ha, ha, ha. Stay in the light. Fish Fish, Fish tak ja Jangan Dia tak suka macam tu. Baik, mari kita keluar. Mana Runt? Que te Окей, okay, аз buat siapa beli belah? Kalau tak. Siapa kawan ni? Siapa kawan Moodoo. Soda. Cepat kawan, cepat kawan, cepat kawan. Mu cari dah betul. Kenapa kita buat ni pula? Oh ya ke chị saya tak boleh nak cakap macam mana malunya saya kawan-kawan Angin sejuk bergerak ke sini. Loceng penggera dah bunyi. Cepat panggil kru kamera. Cepat tengok jumpa. Apa? Dia nak. Cepat. Tikonedo, baik kamu sediakan penjelasan tentang ni. Ada ada sebut uh, awak kena ada doa. Apa dia cakap? Ada, ada sembuh. Awak kena aduh air dua. Ikut saya! Mari! Lekas! Lekas! Ada makhluk asing! Makhluk asing? Ya, ia berlaku sekali lagi. Mari lekas! Hey, lekas! Mari. Lekas! Mari. lekas. Mari. lekas. Mari. Cepat! Cepat! Awak akan nampak nanti! Lekas! Lekas! lekas. Sila berlepas! Keluar lambat nanti terlepas! Eh, hey, tengok, sepuluh sen. Ah, awak semua? Oh, iyalah. Okay, okay, okay. Okay. Lekas! Lekas! Cepat! Cepatlah nak berpas tu! Tolonglah saja sedikit, ikat dia. Kita nak cari apa ni? Tak tahu. Uh, ah yeah, ya okey saya tahu ini memang nampak teruk tapi ada kapal angkasa limunan angkasa itu ada makhluk asing yang nak menyerang kita uh, mari saya tunjukkan ya yeah. uh truknya Okey, bi biar saya jumpa lagi. Uh, okay, oh, teruknya. Okey, oh ya. Semua orang tahu tangan saya tak kuat sangat. Tetapi ada panel di bawahnya yang boleh menyelubunginya. Buat ia tak kelihatan. Saya tahu sebab satu daripadanya jatuh kena kepala saya. Uh, ini pasal bohok itu berlaku sekali lagi lah. Hmm, tak ada cerita kat sini. Tapi boleh jual videonya pada ayam dah gila. Saya cakap betul, memang ada sini tadi. Nanti, nanti. Memang ada mazol asing tadi. Betul. Memang-mangat mereka itu berjaya-jaya. Dan dah dah terjulung keluar. Dan betul dengan planet yang dipangkar. Ran cukup tu. Oh. Jangan buat semak rampas semua koleksi Strisen kamu. Ah, tolong jangan lima ke Bobrona Ali. Kenapa awak tak boleh nak kawal anak awak tu betul-betul? Kenapa, kenapa tak boleh nak kawal? Kan 200. Ayah. Dh... Ayah. Saya bukannya berbuat cerita. Kali ni ayah kena percayakan saya. kidana ayah tak percaya <miss vrai> tak tahu macam mana malunya saya uh, saya saya minta maaf banyak-banyak pada semua nampaknya ini cuma satu salah faham yang besar baik selain 10 sen tadi sepanjang malam ni adalah sia-sia saja oh pak cik lak janganlah ambil hati sangat tak ada siapa salahkan pak cik unik dan kekalutan telah berlaku malam tadi dan sekali lagi kejadian berlaku kerana chicken letter di satu tempat sebuah keluarga leming bertempuran ketakutan kerana tak jumpa cendura mereka telah terjun dari bangku taman di taman yang berdekatan. Hello, maafkan saya. Hello, saya minta maaf. Hello, tolong siket ya. Hello. Apa? Awak kena pijak teruknya tu. Saya ingatkan kaki arnab kaki yang bertuah. Anda ada e-mel benci? Saya minta maaf. Itu memangnya tak kelakar. Anda ada lagi e-mel benci. Hai, apa awak cakap tadi, cik? Pak tisimpan han e-mel benci anda oh, penuh. Oh ya, saya nampak tulisan kat langit tu. Tengok betul. Nasib baik awak dah tutup huruf yang terakhir tu. Hello. Hey, hey, hey, jaga mulut tu sikit ya. Ya, iyalah ke. Baik, saya nak tengok awak cuba. Okey, saya pun sayang juga. Bye. Hello. Baik, saya akan bayarkannya. Kalau memang ada masa nak cakap dengan ayah awak, masanya <tip> sekarang. Dah terlambat dah. <tip> dah terlambat. Saya sekarang dah terlambat. Wala begitu, memanglah cuba buat. <tip> Cubalah fikirkan dia. Suatu dah mati dah tak boleh nak sorokkan dia. Tak boleh pura-pura. Ah. -pura. <tip> dad dad dad run saya betul, betul nak sendirian haji sekarang ah, abi run fish tengok sana kita tengok kan tu tengok aku tak nampak tu oh mira mira Kau okey, ah? Nama dia Kirby? Dia tertinggal ke? Dance band dia tu! Ayah Lu! Dah, dah, dah! Jangan nangis! Jangan nangis! Kami akan bantu awak. Kami akan lakukan apa saja untuk tolong hantar awak balik, ya? Yeah? Nah, hembus. Ja! Okey. <maksimal fifty> <Nine> <-fifty>. <leveling breezyária> <hockey> Alamak! Tengoklah ni! Dia okey! Dia terkejut saja tadi. Itu saja. lawau. Dan mereka bawa Armada Galaktika? Awas tengok budak tu jangan langgar dia. Nak, sini pun kamu, cepat naik kereta kita kena pergi. Tidak tunggu ayah, saya nak bagi tahu satu satu. Apa dia? Ayah tahu, ayah tahu kamu memang betul penaklukan makhluk asing. Ayah faham. Tengok atas, itu pun dia. Ayah, ayah tahu. <laughs> Pasal tu, <laughs> ia cuma satu misi menyelamat aja. Misi menyelamat? Ya, sebab anak makhluk asing tirah tertinggal. Mereka datang balik nak ambil dia. Kita kena tolong dia. Kalau kita tak tolong siapa lagi? Apa? Ah lupa kan aja. Ay memang tak kaikan saya pun. Nah. Nah, balik sini nah. Ah! Chicken liter. Pak cik kau tunggu. Dia cakap yang benar. Ya. Kalau kau tak tengok rekod dia, kami paham kenapa pak cik tak percaya dia. kamu terlari sendiri tengah kawasan aku yang awak buat sekarang. kita kena keluar dari sini ya macam ia macam perang dunia kat luar tu kita kena tolong Jalan, mereka betul je nak saya ni tinggal lah cakap saya ni kita tak bahaya Masuk saya tadi, tapi... Ayah tak pernah sokong saya. Uh, ayah ada masa saya mana main, tapi tak ada bila langit runtuh, tak ada kat padang, dan tak sokong saya sekarang. Ya, bagus. Teruskan, teruskan. Ayah malu pada saya sejak kejadian buah ok itu. Kita kena bercakap sebab Mada Malik kata pernah perasaan, bulu boleh gugur. Dahlah saya kecil, dan selain dari itu, saya tak suka perasaan botak. Ayah. Ayah. Ayah. Tak... Tak perasan, tak? A... Ayah tak berniat nak nak uh, buah oak tu. Langit tu masuk ayah semuanya. Ah. Kamu betul. Kamu betul. Ah. Huh. Uh, mak kamu dia dia memang dia pandai dengan benda-benda macam ni. Ah. Ayah. <tals> Ayah kena berusaha lagi. <tuh> Tapi kamu kena tahu ayah sayangkan kamu. Tak kira apa pun. Dan uh, ayah minta maaf. Ayah minta maaf kalau ayah buat kamu rasa yang ini. Kamu kena dapatkan. Hehehe. <tuh> <tuh> dadah. Dah selesai. Mari pergi. Mari pergi. Okey ayah. Sekarang kita cuma perlu pulangkan seekor si bi yang tak berdaya ni. Berita. Berita. Eh. <laughs> pulangkan benda di balik. <laughs> Ini kerja gila. Kerja gila. <laughs> Seronok gila. <laughs> Begitu ayah. Apa yang ayah nak buat? Ah. Betul kena ayah. Dah tentu. Apa saja lah. Mari ayah. Kita ada planet yang nak diselamatkan macam dikonggilah itulah saya <laughs> benda ni suka menggigit-gigit kan <laughs> <laughs> apa poin saya memang nak cakap awak ni memang sungguh menarik <laughs> itulah terus terang <laughs> Oh, la oh. patin makhluk asing dapat agak tindakan dia. Baiklah nak, apa nak buat sekarang? Uh, Okey, ini senang aja ayah. Kita cuma perlu bawa budak ni ke tempat makhluk asing gergasi tu tunggu. Tu, oh, kami menyerah. Ini ambillah kunci bandar ni. Kunci kereta saya. Titit. Wow, wow, wow, baby, Lupa baby. ke plan A. Uh oke, -oh. oke. Okay, okay. Serang apa nak? Yang saya dah sokong 100%. Eh, uh, plan B? Haha, dah tentu plan B. Apa plan B? Butita, butita, butita, butita. Apa? Kamu nak pergi beli air? Kamu nak jus? Nak snek? Kondok? Dengan lidi? Nak main golf tak? Apa yang kamu nak? Pajidah! Ayah tak pandai. Ayah ni ayah yang teruk. Oh tak, cokie. Tak, tak. Memang betul. Memang teruk. Kuk! Hei! Pajidah! Oh! Itu mak ayah awak. Pajidah! Pajidah! Pajidah! Itu dia, ayah. Plan B. Kita kena tunduk dan lalu kat cel-celah lalu lintas dan pergi ke dataran badar sambil mengelak dari senyara Mawarobotu. Lepas itu pergi ke dewan perbandaran, naik ke puncak tertingginya dan pulangkan budak Nipade kepada ayahnya. Ya! Ha! Good Itulah yang ayah panggil membuang sampah sarap. Hmm? Okey nak, sekarang apa? Lorry bubble. Fancy. Run! Bukan, bukan, bukan! Pusin balik! Okay. Pergi ke Dewan Perbanaran! Tapi nanti kita jadi wap! <laughs> Awak nak buat apa? Run! Buat aja! Boleh! Boleh! Kita akan selamat! Aku akan selamat? Break, Ivy! Haa, <laughs> okey! Tegar <Jangan ada>. habis! <laughs> boleh! Pasangkan tangga, Fish! Oh! <laughs> I will survive. I will survive. Hey. Blendi. Yeah. Per sakit, kaki panas. Uh, uh, sebab sayang kamu. Ayah uh, uh, uh, uh, so sepenuhnya. Ayah tak boleh keluar. Balik sini nak. Kita tak boleh keluar dari sini. Bahaya. Tak ayah, saya boleh lakukannya. Elah, lu bahaya. Saya boleh buat ayah saya. Kali ni ayah kena percaya. Ah. Ayah percaya kamu. Okey. Pegang kuat. Ini anak awak. Tengoklah sini. Ini anak awak. Dia selamat. Hmm? hmm? Ini. Mari moro orang. Jeda papa! Ketika kerajaan! Nah, nah, <tuh> nah. <tuh> oh. <tuh> oh, <tuh> oh. <tuh> Ayah di sini nah. Ayah, jaga. Jaga, jaga dekat garaj. Jaga. Demakeko. Oh, tu. Ah. Oh. oh. oh. oh. oh. oh. Tik tik. Demakua wambian kami. Hey hey hey. hey hey hey hey. Tolong cakap baik-baik ya. Anak saya tak ambil anak awak. Awak yang tinggalkan dia kat sini. Itu tak bertanggungjawab. Saya tahu sangat tu. Yeah. Lepaskan anak tu. Uh, uh, uh, Oke, okay. bagus. Okay. Ah! Baik. Yeah. Buik, buik. Ayah, oh, okay, mak gembira sangat dah jumpa kamu balik. Bu hati mak. Uh, nyari-nyari sekali Sekurang kurangnya mereka bersama yeah, sebelum itu yang penting. Awak telah melanggar undang-undang antara galaksi 90210 dan hukumannya boleh dijalankan tanpa-tanpa diadakan perbincangan. Uh, habis. Paco Fica. Hmm, apa tu? Paco Fica. Hmm. Alah tak kata begitu. Uh. Melvin, saya. K. Mika tu ni ke cakap benar. Ha. Uh -huh. Ini cuma salah faham aja. Oh. Apa? Bijak. Oh, jadi ini janganlah ya. Ya, memang jangan. Jadi saya rasa saya patut Simpan senjata tu. Ya, ya. Uh. Sekarang turun ke Amerika. Oh. Dah tu. Uh. Sekarang padang ke suara besar. Uh. Tapi saya tak Padamkanya. Tapi Melvin, tapi jarang saya dapat gunakan suara besar ni. Melvin. Uh dia sayang. Ha, hai. Eh er, ada siapa nak cuba suara besar? <imug Price> <Scania> Sekali lagi, saya saya betul-betul minta maaf pada awak. Pasal semua salah faham ni. Oh, kami betul-betul rasa menyesal. Ya, betul tu. Kalau tak sebab anak awak tu, hey, mungkin kami eh, dah cari ke seluruh planet ni. Apa? Ooh. Ooh. Oh, sayang sekali kalau semua tu berlaku. Bagi tahu dia. Mana lagi nak cari buah? Oh, kami singgah dalam perjalanan ke rumah mertua. Siap tahu. Betul tu. Dah cari kat planet lain. Yeah. Cuma ada kat sini saja kat buah. Macam tertulis kat papan tanda primitif ni yang menarik perhatian kami. Okey, semuanya dah balik macam biasa semula. Kecuali satu aja yang kat sana. Hai semua. <gat> Foxi La li pap la li pap au la li la li la li la li pap la li gelombang pap, otaknya ii, berserabut masa kami nak pulihkan pap, dia lali, lali, lali, tapi jangan risau kami lali, boleh pulihkan lali, dia macam mana dulu dia sempurna la li pap la li pap la li pap menakutkan tu <tik> sayang tengok jam kita kena gerak malas semua bagus dapat jumpa awak maaf lah pasal <tik> serangan bersap-sapan Tapi saya pun ayah juga. Tahu ajalah kalau pasal anak ni, bila mereka perlukan, kita akan buat apa saja. Ha. Bin ni buat hal lagi. Setiap kau kat sini, ya Shijatto, betul ni sayang satorini nanti dia mungkin kena di kepala orang. Ha? Ah, merepeklah. Awak tahu boleh pulangkannya ya? Oh, itu memang ngarut. Aha, awak buang risiknya lagi. David, yeah. awak baru saja cuba gunakan suara besar tu pada saya ya? Mm. Um, Cakap pasal siapa ini? Ayah nak tengok wayang yang mereka buat pasal kamu sekarang. Saya harap ceritanya sama macam yang berlaku. Oh nak, mereka itu kan dari Hollywood. Satu perkara yang mereka takkan buat, ialah rosakkan cerita bagus kita. Amaran, siapkan sesuatu peperangan. Sediakan laporan terkeni, Encik Fish. Komanda Little, tentera jatuh Foxlock siandah pun. Pecah masuk ke atmosfera planet. Jadi, itu maknanya? Ya, saya tahu. Yang langit dah nak runtuh. Komendor <Gasso> Little, tidak! Tolong, panggil saya Ace. Oh, Ace, tidak! Saya tak berniat nak libatkan awak sama. A.B. Run, kamu dengar tak? Ya, Komendor. Run, sahabatku. Angkatan makhluk asing dah makin dekat nak menakluki bumi. Macamnya kita tahu semua manusia di bumi bergantung pada saya. Tapi kurang bergantung dengan kamu. Jadi, saya cuma ada satu soalan untuk kamu. Kamu dah bersedia nak berperang? Tak ada gunung tak boleh didaki, tak ada lurah yang dalam. Now, give police kamu to ride. Sedia untuk menyerah. Kekalkan sasaran. Kekalkan sasaran. Bagi mereka rasa penangan kita. Captain, hati-hati. Run! Kamu tak apa-apa, Ran? Tak, tak. Awak kena pergi tanpa saya ke mana? Uh, uh. Tinggalkan sikit peluru dan sikit air. Kerepek sikit kalau awak ada. Ini ketepatan yang sangat menajubkan. Dia adalah kawan baik saya. Oh, A, B. Sekurang-kurangnya saya masih ada awak. A, B. H. A, B. A, B. Ace. Orang Budiman di Oki Oaks. Walaupun kadang-kadang awak rasa langit di atas kepala awak dah nak runtuh, jangan putus asa. Sebab setiap hari adalah hari yang baru. Hari yang baru. Ya. Yeah.